Nireiria oso handia eta jendetsua da. Etxeak altuak dira, eta kaleak zabalak. Zerbitzu asko dago: Museoak, zinema aretoak, unibertsitatea, antzokiak. Hondartzak, ibaiak eta ahalakuak ere badaude.